Goeiedag luisteraars, ek is hier met meneer Jankies vandag, een uh, baie inspirerende testament van iemand wat nogals baie lieflik is en vir my persoonlik inspireer en motiveer om te focus op die positives in die lewe en nie noodwendig die negatives nie. Wat, wat kan jy my vertel van die kinderjare? Hoe was dit om groot na raak in Wellington? Vanaf een specifieke verwijsing na die prachtige... Weise stoel, as ek het so kan stel, uit daar die stoelse sit vlak uit. Wat kan jy my vertel van jy kinderjare? Wat kan ek sê, Boeta? Dinge was definitief baie anders terug my daar. Nie noodwendig, net negatief, soos baie mense sal denk nie. Alhoeveel, dat sekelik maar baie meer moeiliker was en my daar. Wellington is en was nog altyd ‘n lieflike plek om my woninkie te vestig. Ek het definitief my kinder daar geniet. Ek het groot in een prachtige schoon Wellington, een plek wat vrede en gelukkigheid naar mensense harte gebring het. Een gemeenskap waar elkeen mekaar gejaal bed, waar moendlik, soos hulle sê, die tyks ou a will iets, ek het veilig gevoel. Interessant meneer, um, kan jy getuig van enige veranderinge, positief en negatief, wat jy persoonlik ervaar en beleef het, met die klim op post 1994 en pre-1994, wat die emotie sal jy sê, het jy deurgemaak op jy die gloeiende breine hoete stoel, van jy? Definitief positief, positieve veranderinge, jongman. Ek is iemand wat verkies om te focus op die positieve in die lewe. Om jou te bekommer oor dinge wat buiten jou beheer is, maak jy jou self net syk. 1994 was definitief een draaipunt in ons geschiedenis en samenleving. Dit het baie jare gevat van beklei en gestrui om op die punt te kom. So basis, ek het baie dinge doorgemaak op hierdie stoel Gelukkigheid, woede, teleestellings en sovoos. As ek my verlede aanskou, kan ek nogals a boek daarover skruif. Maar dis iets wat persoonlik blijdskap na voore gebring het en baie mense vereenig het. Iets wat steeds vandag voorkom, alhoewel mense meeste van die tyd focus op die slechte dinge. Ek kan beslis, sê dat. Die stoel vir my baie beteken, iets wat aangezet om na te dink oor my lewe, die lewe, a werkbreek van af die lekker, maar ook woes realiteit waarin ons lewe. Baie dankie vir die tyd en weise inzicht meneer Jankies, ek waardeer dit werkelijk waar en mooi loop.